Хлопці, затаївши дух, дивляться мені в рот поширеними очима. Шапочка тихенько одним пальцем лоскоче мурзу за вухо, щоб лежав непорушно і не перешкоджав слухати. Марія Пилипівна, напнувши на якусь округлу штуку, подібну до сита сіру матерію, вишиває великою голкою подушку на канапу. Я потрохи сам захоплююсь і оповідаю вже без припрохувань. Степа слухає з палаючими щоками і машинально шепоче. Ой, прокляті! або схоплюється і, ставши войовничу позу, грозиться комусь кулаком. Товстенький, з повними, як у дівчини грудьми, і жіночим станом, він трохи смішний. Михалко прискає від сміху, дивлячись на нього. Михалко ставиться інакше. Насамперед він думає, чи не можна бутикти, обдурить, підвезти їм москаля, і тільки як нічого вдіяти не можна, прижмурюється, замовкає і щось про себе думає. «Якове Васильовичу, а як ви? А ви й тепер займаєтесь революцією?» – питається Стьопка. І ніяковіє. Михалко поважно і непохваляюче зупиняє його. «Дурне й неконспіративне питання, Стьопо. Але я бачу, що Шапочка чекає на мою відповідь і кажу. Ні, Стьопо, ні. Я стомився бути нічним метеликом». «Через що це метеликом?» Через те... Степунчику, що революціонери Подібні до нічних метеликів Бачили ви, як часом улітку, ввечері Уперто лізе до світла лямпи який набудь, метелик Його піймають і кинуть у темноту Трошки згодом він знову летить Його знову піймають І ще далі шпурнуть Він спочине, збере останні сили І хоч дуже таки пом'ятий Брутальною рукою, знову летить Буває, що його нарешті Просто пристукнуть держальцем ножа або схоплять, зломлять крильця і так шпурнуть у темряву, що він уже не може прилетіти. Отак От степунець і революціонери, багато їх з пом'ятими поламаними крильцями лежить десь у темноті й безсило прагне до світла. Я усміхаюсь, а Стьопа серйозно дивиться на мої плечі, ніби сподіваючись побачити мої поламані крила. А вас багато раз шпурляли? питає Михалко. Та в кожнім разі буде з мене. А ви тікали коли-небудь? Ой, розкажіть, як ви тікали, хапає мене за руку Стьопа. Я розказую про втікання, потім про темні карцери, про голодовки, нарешті про веселого дядю Матвія. Про дядю Матвія всі люблять слухати, навіть Марія Пилипівна. Я теж люблю згадувати про опецькувату постать з великою, лисою, розумною головою і веселими оченятами, які навіть в участках серед пацюків. Поліцаїв, параш і тому подібного уміли так мило всміхатися. «А я б таки летів до світла», – несподівано заявляє Стьопа. «Хай стукають держальцем ножа». «Я тебе полечу», – каже Марія Пилипівна. «Ти таки цим і кінчиш». Шкідливо розказувати дітям такі історії. Марш спати». «Ну от ще, спати». «Якове Васильовичу». «А хіба тепер уже нема революціонерів?» Шапочка з підлоба лоба зиркає на мене і нахиляється до Мурзи. І я їй відповідаю. «Ні, Степунчику, є й тепер. Революціонери за всіх, де були, є й будуть. Кожна молода, здорова й жива людина є революціонер. От ви підростете і займете наше місце. Вам помнуть крила, ви ослабнете, і ваше місце займуть молодші та дужчі за вас. Ну, годі, діти, годі, час спати». «Спати, спати!» «Ай, мамо, почекайте своїм смом!» «Дяку Васильовичу! Годі! Рано ще їм це знать! Хай молоко на губах обсохне!» «Давно вже обсохло! Не турбуйтеся, будь ласка! У мене вже вуса ростуть!» Шапочка сміється, підбігає з Мурзою на руках до Стьопи і обнімає його одною рукою. «А ну, бо покажи!» Стьопа надуває щоки і щепає себе за верхню губу. «Мамо!» «Він карасином маже під носом, щоб швидше росло», – оповіщає Михалко. «Краще б витирав там хусткою гарненько», – усміхається Марія Пилипівна. «Ми сміємось». А Стьопа, червоний і засоромлений, лягає на канапу лицем униз. Шапочка раптом верещить і високо до горизі має враженого мурзу. Потім вона цілує його і хитро кусає за шию. Хлопці регочуть і теж верещать. Сказились, сміється Марія Пилипівна. «Ти, стара дівко!» «Не бери в рото ту погань!» – зовсім постародівилась. «Завела кошенят, цуценят, поросят! Неправда, поросят нема!» Витягає до неї губи шапочка і біжить з мурзою у кухню за цуценям байдою. Байда – круглоголове, товстолапе, з вилискуватою шкурою і сонно-добрими очима створіннячко. У нього оксамитні, як каже Степа, вуха. Біла зірочка на пукатім лобі й вираз поважності й лагідності в славній мордоці. Мурза приятелює з ним, але через те, що Байда раз у раз пить і не вміє чемно поводитись у покоях, то вони бачаться тільки у кухні за їжею. «Подивіться, який чудесний!» – підносить мені шапочка під самий ніз Байду. «Страшенно хочеться кусати його. Він такий м'який, такий теплий. Уй, ти, ти!» Байда, коли його цілують, кусають і щепають, він тільки заплющує очі з філософічно добрим виглядом. А коли пускають його додолу, він сідає на задні лапи і по черзі дивиться на всіх. – Заміж тобі треба, от що несподівано, – каже Марія Пилипівна. – З Віднеси байду в кухню, він знову поліз під канапу. Шапочка від поради сестри червоніє якось по-дитячому з досадою, морщить ніс і йде в вітальню а Марія Пилипівна всміхається добродушно і зиркає на мене. Дорогий Якове, пишу тобі через те, що по телефону балакать незручно. Ми живемо в місті вже другий місяць, не дивуйся. Дмитро взяв з мене слово, що я про себе не дам тобі звістки ані з гуком. Тепер порушую своє слово тому, що мій терпець уривається. Дмитро з усіх ознак хоче зустрітися з тобою і загалом дати тобі про себе знати, навіщо йому це, я не розумію. Але тебе не можна тепер ніде побачити. Кажуть, що ти тепер абсолютно ніде не буваєш, навіть у своєму милому клюбі. Став таким доброчинним, що над головою часом сяйво видно, і весь час сидиш у своєї дами. Це дуже зворушливо, але чи міг би ти один вечір відірватись від неї і прийти до нас? Ми мешкаємо на тій самій квартирі. Як прийдеш, удач, що ти випадково від кого-небудь довідався, що ми в городі, і поспішив завітати. Я гадаю, що твоя візита трохи розпорошить нашу густу атмосферу. Він, здається, підозріває, що ми з тобою потай бачимось. Правда мені нічого не каже, але я знаю кожну його думку. Тепер він вдарився в кооперацію. Коли буде налізати на суперечки з тобою, то не смійся з нього і з кооперації, і пам'ятай, що вона для нього, та й для мене, є відпочинок. У нас часто буває Нечипоренко, Ти, здається, знаєш його». Я йому вдячна за кооперацію і за те, що Дмитро, принаймні, тепер не п'є і не грає. Приходь до нас у той же день, як одержиш цього листа. А в дами своєї попрохай за мене вибачення і скажи, що для неї ніякої небезпеки немає. А проте ти й сам постараєшся заспокоїти її. Андрійко дуже скучив за тобою і навіть ображений на дядю Яшу за те, що він досі не приходить. Дивно, як він з кожним днем стає подібним до Дмитра. «Прийдеш?» Дуже треба, щоб ти часом бував у нас, хоч це тобі й нудно буде, я знаю. Ну, чекаю, Соня. Після цього листа я іноді заходжу до Сосницьких. У них ще й досі засмалені обличчя, і через те вони роблять враження провінціялів. Андрійко у перший же вечір прощає мені і довго сидить у мене на колінах. Справді, він надзвичайно стає подібним до Дмитра. Симпатичний, недурний хлопчина. Він виріс за це літо, набрався сил і сільських привичок та слів. Тепер він перший силач у Клясі і стоїть на чолі шайки краснокожих індійців. На цей випадок у нього є вироблена своя власна мова, на якій зносяться він і його прибічники. На великому аркуші паперу міститься значна частина його словника. Андрійко показує його мені. Дуже чепурно, ретельно та з параграфами переписаний на пишучій машинці батька складений цей словник». У його заголовку поставлено мова Андрія Сосницького і його солдатів. А потім за цим на двох довгих стовпцях сама мова. Слова дуже короткі, стислі, в двох-трьох звуках висловлюють найскладніші вчинки. Наприклад, «лепро» – значить «а ще хочеш дістати попиці?» «Сі рампа» є «рад старатися, ваше високоблагородіє». Коли треба сказати «лізь у печеру або в фортецю», то Андрій Сосницький і його солдати вимовляють тільки арша, і цього досить з них. Милий хлопчина, але як сміється він подібно до Дмитра».